Odpovědi Elišky Richtrové na soubojové otázky Napsali Luboš Zimňok a Jan lek. Možná už jste si přečetli odpovědi Martina Petra, tak teď je čas na odpovědi paní Elišky Richtrové. Jistě i ke mně se doneslo, že ty otázky jsou prý nekorektní. Nejsou. Jsou logickým pokračováním v uvozovkách výstřelu Aurory. Pokud zahájíte revoluci velkolepým výstřelem, je logické, že všichni čekají na její pokračování. To bylo slíbeno jinde, ale skutek utek. Řeknuli, že jsem lepší hráč než David Navara, asi se pak nebudu moci divit tomu, že se lidé budou ptát, na základě čeho mám o sobě takové mínění. řekne David Navara, že je lepší než já, asi se na to lidé moc ptát nebudou, ale měli by. Tolik tedy k údajné nekorektnosti. Odpovědi dorazily krátce před vypršením slíbené lhuty 10.10. 10. a e-mail v jehož příloze odpovědi přišly byl doplněn následujícím krátkým sdělením, které pro úplnost přidáváme níže. Dobrý den. Posílám vám svůj text ke zveřejnění. Protože, jak jsem vám psala, nebyla jsem srozuměna s vašimi otázkami, dovolila jsem si napsat svůj příspěvek jako monolog. Jeho obsahem jsou samozřejmě i odpovědi na některé vaše otázky, ovšem položené jednoduše, přímo a bez emocí. Děkuji předem za jeho zveřejnění. S pozdravem, Richtrová Eliška. A nyní již předáváme slovo a prostor respondence Elišce Richtrové a jejímu příspěvku. Předem svého vyjádření bych ráda poděkovala vašemu serveru, že dáváte prostor našemu nově vzniklému uskupení, které má zájem postavit kandidátku na příští konferenci E6CR na nové vedení šachového svazu. Nejdříve bych ráda představila náš současný tým: Vlastimil Babula, Zbyněk Hráček, Eliška Richtrová a Táňa Šeráková. Do našeho týmu hledáme i další členy. Předpokládáme, že do konce roku bude náš tým připraven zveřejnit kompletní sestavu pro konferenci a také kompletní program, jak bychom rádi zlepšili fungování svazu. Především k vaší otázce, jestli jsou skutečně šachy u nás v krizi. Musím říci, že za celou dobu, co sledují naší reprezentaci na vrcholných soutěžích, nebyli naši reprezentanti tak rozhádaní s vedením, jak je tomu v současné době, a to nejen mužská reprezentace, ale také ženská reprezentace. Naši nejlepší šachisté mají být profesionálové. Mají být vzorem pro mladé hráče. Ale současná situace je taková, že až na výjimky musí jít do práce, vydělat si na živobytí něčím jiným. Tak za účast na Olympiádě například dostanou od E6 chair jednorázově nějaký příspěvek. To není motivace pro mladé hráče, jak se věnovat naplno v šachové kariéře. Bohužel. Na otázku, zda SČR plní svoji funkci a je pro šachisty, získávám spíše dojem, že je spíše pro funkcionáře. Zajména, když se podívám na rozpočet roku 2022. Pro polovina rozpočtu jde mzdy funkcionářů, zaměstnanců, cestovné, sekretariát, evidence, poplatky a propagace. Teprve druhá polovina jde na samotný sport, to jest výdaje na reprezentanty, soutěže, mládež. Z toho tedy vyplývá, že bude třeba se v první řadě kriticky podívat na strukturu rozpočtu. Na vaší otázku, zda se najde sponzor, který by podpořil šachové soutěže na centrální úrovni, lze odpovědět asi tak, že by to byla naše priorita. Samozřejmě také se lze pokusit získat dotace ze zdrojů Evropské unie například na přeshraniční spolupráci. Pamatuji na slavná utkání mládeže a dospělých, které by stálo za to obnovit například s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a tak dále. Na vaši otázku, jaké jsou moje vazby na RP Šachy a pana Koutného, mohu odpovědět, že čistě obchodní. Klientelismus, který by spočíval v tom, že v případě změny výkonného výboru by mu nový výkonný výbor dával přednost ve výběrových soutěžích, pověřoval by ho bez výběrového řízení zajištění zakázek pro E6 Chair za vyšší ceny než obvyklé, je něčí představa, která se těžko vyvrací, když ještě ani nenastala. Každopádně, pokud by došlo ke změně výkonného výboru, bylo by vhodné prověřit, zda současný výbor takto nepostupoval a v rámci práce revizní komise zajistit průhlednost obchodních aktivit, fakturace a cen obvyklých v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Je zajímavé, že na setkání členů výkonného výboru 6 se zástupci krajských šachových svazů dnes 17. 9. 2022 při účasti tří členů tohoto výboru, Martin Petr, Rostislav Svoboda a Petr Fiala byla navržena změna stanov a to prodloužení volebního období ze současných tří let na čtyři až pět let. Práce našeho týmu je teprve na začátku. Hradě bychom vytvořili optimální podmínky pro činnost svazu. Naším cílem by bylo zejména upravit korektní vztahy s reprezentanty, dali prostor trénovat a hrát šachové mládeži, podporovali bychom šachové talenty a umožnili šachistům na všech úrovních soutěží si jen tak zahrát. A ve vztahu k veřejnosti mít za cíl, aby ta vnímala šachy jako zdroj pro poznání, vnímání krásy a radosti ze hry. Eliška Richtrová Touto formou odpovědí jsme byli v redakci trochu překvapeni, ale posouzení, zda paní Eliška Richtrová odpověděla nebo neodpověděla na zaslané dotazy necháme na našich čtenářích. Pro snazší orientaci přikládáme původní dotazy níže. Otázky pro Elišku Richtrovou. Otázka první Po přečtení vašich šachových vizí jsme nabili dojmu, že text psal za vás někdo jiný. Nechce se nám věřit, že by dáma, která se krom jiného zabývá vydáváním knih, napsala bych sem se, nebo bych sem si, už je to opraveno, ale možná se pleteme. Předpokládáme však, že když je pod textem vaše jméno, tak jste tyto vize důkladně prostudovala a plně se s nimi stotožňujete. Myšlenka zrušení pokud nám přijde tak trochu anarchistická, zrušme tresty za podvody, krádeže a tak podobně. Opravdu chcete zrušit pokuty? Z jakého důvodu? Otázka druhá. Představuji si šachový svaz, který bude pro šachisty. Promiňte nám otázku. Pro koho je a byl šachový svaz do posud? Otázka třetí. Není tajemstvím, že za vaší kandidaturou stojí Petr Koutný a Spol. S RPE šachy společnost s ručením omezeným, níž jsou kromě jednatele Libora Ficence společníky Robert Cvek a Jana Koutná, manželka pana Koutného, vás spojí obchodní vazby, které přesahují rámec běžné spolupráce, protože kromě prodeje knih pro zmíněnou společnost dokonce vydáváte knihu pana Janzy, kdy jen tato transakce v koncové ceně znamená milionový biznis. Právě pan Koutný přitom často kritizoval takzvaný klientelismus na svazu. Nemáte obavy, že již zmíněná nadstandardní spolupráce a také fakt, že právě uskupení RAP vám na novoborském šachovém serveru poskytuje mediální prostor pro propagaci, může být vnímána šachovou veřejností negativně, tedy tak, že půjdete na ruku lidem z RAP šachy, takzvaný klientelismus? Otázka čtvrtá. V bodě 3 píšete komunikace, zlepšení komunikace. Velmi stručné vyjádření, ze kterého není jasné, co je tím myšleno. Stalo se někdy vám osobně, že s vámi někdo ze svazu nekomunikoval? Můžete uvést konkrétní příklad, kdo a v jaké věci? Otázka pátá. Ve vašich vizích stojí doslova. V současné době jsou však i u nás v krizi, ale současně je i doba transformace. Pomineme-li druhou část souvětí, která moc nedává ve vztahu k první části smysl, pak by nás zajímalo, co bylo myšleno první větou v souvětí. Jedinou krizi zaznamenala veřejnost u reprezentace, personální, nikoli výsledkovou, protože pak by musel být náš v krizi už desítky let, jinak se hrají soutěže jednotlivců, hrají se soutěže družstev, stejně tak, jako se hrály za jiných vedení svazu, prostě všechno funguje už řadu let v podstatě stejně. Ale možná jsme něco přehlédli. Z čeho usuzujete, že právě nyní jsou šachy u nás v krizi? Otázka šestá. Několikrát se ve vašich vizích objevuje jedno slovo – sponsor. V jaké oblasti bankovnictví, energetika a tak podobně je chcete hledat a na co jej chcete získat, co mu vás nabídne? Otázka sedmá. Co myslíte profesionalizací extraligy? Hráči v Extralizej jsou obvykle polo-profesionálové a dostávají od svých klubů peníze, hodláte je platit ze svazových fondů? Otázka 8. Píšete kriticky ohodnotit práci s mládeží, rovnoměrně rozdělit finance v rozpočtu na všechny kategorie. Hezká myšlenka, pro kterou jistě zvedne hodně lidí ruku a je dobře, že se tomuto tématu věnujete hloubky. Můžete vysvětlit našim čtenářům, jak nerovnoměrně se na všechny kategorie a také o jaké kategorie se jedná rozdělují finance nyní? Otázka devátá. Také reprezentanti, kteří se celý život věnovali šachu a mají kvůli tomu nižší důchody, by si zasloužili částečně finanční podporu. Jak si představujete podporu takových reprezentantů a z jakých fondů? Pravidelné měsíční přilepšení k důchodu od e 6 Jednorázová částka? Podle jakých kritérií budete posuzovat, kdo má nárok na takovou podporu? Otázka desátá. Bude třeba upravit rozpočet? Upravit směrem nahoru, navýšit ale z jakých zdrojů nebo dolů, škrtat a šetřit ale na čem? Předpokládáme, že ve svém okolí máte důvěryhodnou nestranou osobu na post hospodáře svazu, která dané problematice bude rozumět. Můžete nám prozradit její jméno?